למען סור משאול מטה, בית גאים ייסח אדוני, ויצב גבול על מנה. תועבת אדוני מחשבות רע, וטהורים אמרנו עם. עוכר ביתו בוצע בצע, ושונא מתנות יחיה.